דברי הימים א', פרק י'. ופלישתים נלחמו בישראל, וינוס איש ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר גלבוע. וידבקו פלישתים אחרי שאול ואחרי ונב, ויקו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה על שאול, וימצאו המורים בקשת, ויחל מן היורים. ויאמר שאול אל נוסך אליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הערלים האלה, והתעללו בי. ולא אבה נוסך אליו, כי ירא מאוד. ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. וירא נוסך אליו, כי מת שאול, ויפול גם הוא על החרב, וימות. וימות שאול ושלושת בניו, וכל ביתו יחדיו מתו. ויראו כל איש ישראל אשר בעמק, כי נסו, וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו עריהם, וינוסו, ויבואו פלישתים, וישבו בהם. ויהי ממחרת, ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת בניו נופלים בהר גלבוע, ויפשיטוהו, ויישאו את ראשו ואת כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר את עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית אלוהיהם, ואת גולגלתו תקעו בית דגון. וישמעו כל יבש גלעד את כל אשר עשו פלישתים לשאול. ויקומו כל איש חיל, וישאו את גופת שאול ואת גופות בניו, ויביאום יבשה, ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש. ויצומו שבעת ימים. וימות שאול במעלו אשר מעל בה אדוני, על דבר אדוני אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש. ולא דרש בה אדוני וימיתהו, ויסב את המלוכה לדוד בן ישי.